що я не йняв віри. «Повсюдо!» – скрикнув онук. Ми тричі поцілувалися. Богдан схвильовано витирав щолапіт і дивився на смуги бруду на хустинці. «Виходить, ти у Львові повсюдо. Я за тобою попитую, ой попитую, а Марину тягають у повід, бо хвалилася, що має від тебе гроші. Бідна, з неї вже нічого нема, як трісочка». Я німо просто гнав і заховав очі. «Проценти в тебе ростуть, суд подав тебе на розшук, зміни прізвище, поки не пізно, і не показувся в колобродах, бо зогнити тобі в каторгах». «Невеселі вісті привіз?» – запитав він. «Я оце йду і думаю, що нема тобі де сховатися, крім Львова. Тільки, ну, подумав, ти. А не дуже змінився? Хіба блідіший? Маєш роботу?» Тимчасово Я витребував папери за море. Тікаєш? Та зі мною пів села. Гордій, Молотковський, Герасимчук, Климусачук, Федір Лисюк. Пів села». «Круто жити? Нема порятунку. Наїхало польських колоністів, а ми всі в боргах через податки. Ти знаєш, урожаю не було, то пишемося за море на прополу. Скоро колоброди стануть колобжодами». «Довго будете у Львові. Завтра ще одна комісія. Я підійду ввечері на станцію. І не пробуй. Люди тепер такі, що хтось заробить на твоїй голові». А Марина геть приопала. Повернувся він до мого найлютішого болю. Чи воно часом не надибала? надибало? Так-то воно життя мається. «Червоні до вас не дійшли? Чекали з дня на день, але поляки дістали підкріплення» і потиснули їх за збруч. Підкріплення з Франції мали. Кажуть, між червоними багато наших хлопців. То ти у Львові, будеш писати з дороги, згадай, що мене бачив, лиш не кажи де. Нехай перекажуть Марині, я писати не можу, знайдуть за штемпелем. Тепер легко оголосять у газетах, пообіцяють винагороду і в руках. Та що я не розумію повсюду. Ой, як же ми надибалися. Він сплеснув долонями. «Кажи, що не від Бога. Все повсюду від Бога. І нещастя наше від Бога. Ну, мені йти. Щасливо, Богдане». Та вже якось воно мусить бути. Я пішов у поперек вулиці з тим, що поки пересічу, розступляться сльози. Але вони не розтуплювалися. Я пішов під горб, коло Святоюрського Собору ліг на траву. Ох, як мені щиро плакалося. Тут я знайшов ту думку, яку довго не міг знайти. Ворогам буду все псувати, від настрою до залізничних колій. Буду шкодити, тихо, але без перестанку. Я поклався шкодити до смертного часу. Я їх буду розбещувати лестощами, буду заохочувати до розпусти, буду дратувати, насміхаючись, тручаючи в безодню, Буду їх хвалити, щоб вони втратили здоровий глузд. Буду кидати їм в лице їхню історію, щоб вони пишалися своїми нікчемними батьками, ставали на ту саму дорогу і вели по ній своїх дітей. Я їм приготую смерть у звироднінні і втраті людської подоби». У весну 19-го року в державному секретаріаті сперечалися, чи піддатися спонуці «Антанти» і пустити в Галичину поляків, чи зв'язатися з Києвом, і впустити червоні війська. Бідна Текля не могла настачити кави. Верховне панство ніяк не могло добитися порозуміння. На кухні вже не мили котлів, не було часу. Текля носила на чубчику хустки хмару пари, витирала долоною піти, думала, коли нарешті панни прийдуть до згоди а вони ніби навмисне зволікали, напихаючись даровими паштетами. Текля подавала на стіл самому президентові. Вона зачувала, що Аралов, керівник радянської дипломатичної місії, Москаль. Знемагаючи від утоми, вона на хвильку зайшла до комори, сіла на скриню з продуктами і подумала, «Під червоних не підуть». Трохи віддихавшись, Текля пішла за посудою і почула, що до Львова приїжджає доктор Магаляс, представник Петлюрівської директорії, укладати з поляками мирний договір. Текля повернулася на кухню.